«Справжній злодюга! Ні, щоб втікати, поки не зловили, він таки хоче забрати награбоване!» Від видовища п'яти мертвих тіл, що лежали одне на одному, у неї волосся стало сторч, і сонька перехрестилася, а потім приклалася ще раз. Тепер горілки залишалося на денці. «Боженько!» Оце зараз таке відбувається, такі бандюги по світу ходять, і ніхто йому нічого не зробив, виносили вкриті чорним поліетиленом трупи. Обличчя, що з'явилося згодом на весь екран, випромінювало значимість моменту. Бррр. А зусилля? з якими гладкий діловий мужик добирав українські слова, давали можливість безпомилково вгадати в ньому чиновника Високого Рангу. До того ж, мова велася з використанням термінології, яка не давала до кінця вловити зміст сказаного. У день видатної і визначної для нашої країни події уся спільнота обурена цим безпрецедентним зацинізмом жорстоким злочином. Заявляю з усією відповідальністю, що його буде розкрито в найкоротший термін, і винуватці будуть справедливо покарані. У слідстві задіяні кращі фахівці, і на даний час вже існує кілька версій, які розробляються із застосуванням усіх, можливих ресурсів. Органи правопорядку сподіваються на допомогу громадян і просять будь-якій відомості про людину, зображену на відеоролику, повідомляти за телефоном 102. Це вже скидалося на конкретну і зрозумілу інформацію. На екрані знову з'явився сюжет розстрілу охоронців. Щоправда, Проминуло лише кілька кадрів сповільненої зйомки, яка зупинилася зовсім. І дива техніки наблизили зображення того, хто наробив стільки глуму на цілу країну. Картинка була не надто чіткою, і Сонька наблизила обличчя до екрана, роздивляючись невідомого. Звичайний хлопець. Такий, як усі. Зустрінь такого на вулиці і не подумай, що бандит. Повно таких, хто вчеться. Навіть схожий на когось знайомого. Остання думка несподівано зачепила її по-серйозному. Сонька увімкнула свій власний зум, наближаючи та віддаляючи очі від телевізора. Стоп! Так це ж «Ні, хіба можливо? Де ми, а де ота Мірмана?» Хоча щось з того. Сів на машину її там. Який дурень грабуватиме під власним будинком, ще й у своєму місці? «Матінко рідна!» – вона прозріла, несподівано і остаточно. В голові ще досі не вкладалося, але злодій вбивця в телевізорі був чоловіком отої самої Дарини, надто мудрої та гордовитої. От звідки, грошва? Сонька втупилася очима у самісінький екран. Він чи ні? Та він хто ж іще? Що їй повилазило? Що тут думати? «О, Боженько! Геть чисто світ з глузду з'їхав!» Зображення в телевізорі зникло, поступаючись місцем іншим новинам. «От то діла! Це ж він грабує, а вона їздить за кордон і продає. А всі думають, що гроші заробляє. Розпустила чутки, що стару італійку доглядає. От сучка!» Переконання, що від справ такого штибу варто триматися якнайдалі, завжди було із нею. Проте цього разу вона не квапилася спрацювати. Допивши рештки, Сонька прийшлася по хаті. От, сучка, це стільки грошей треба мати, якщо чоловік таким займається. І перед носом двері зачинити а якби вона померла без отої двадцятки? Паскуда! Недовго думаючи, Сонька натягла те саме подерте пальто і почимчикувала на вулицю. Де ж це коли вона бачила колись о той автомат, що на швидку і міліцію дзвониться за безплатно? Згадувалося тяжко. Зображення будинку і блискучої буде на стіні, крутилося в голові. Проте довелося ще пошукати. Знявши слухавку, вона набрала простий номер. Черговий відділку поліції капітан на швидко промовлене прізвище не затрималося в голові. «Слухаю, кажіть, там цей, ну, мужик, якого по телевізору показують, я знаю, де він живе». «Тут на Гагаріна біля мене, поверхом нижче, на другому, і двері навпаки направо. Я? А нащо вам? Еге, він потім прийде і порішить мене. Я вам сказала, де? А ви хочете їдти? А хочете не їдти? Але то він. У мене ж є очі. Приїдете, самі побачите. Все, я змерзла. Навіщо вам моє прізвище? Я ж сказала». Гагаріна, двадцять сім, під'їзд той, що біля машини без коліс. Другий поверх, двері направо, звати Бодько. Та не мене, я Сонька, він Бодько, Богдан. Все, приїздіть, тільки не кажіть їм, хто дзвонив. Вона така сама злодюга жінка, його дарка, а може ще й більша. Трубка стала на місце, а може треба було сказати, хто я? Може, подякували б? Яку більшу пенсію призначили, або хоч так пару рублів? Сумні вимучили її аж до самих дверей, заважаючи появі відчуття виконаного громадянського обов'язку, цілком закономірного для ситуації». Ранок для майора Коцюбко, начальника карного розшуку Дрошчанського райвідділу поліції, почався з різного роду клопотів, що збивають з пантелику, гальмуючи нормальний робочий процес. Директиви та орієнтування по стрільцю надходили щодня, іноді у кілька прийомів, як і до будь-якого, Поліційного підрозділу країни. Стіни діжурки від новорічних свят були обвішані фотками з нірвани. Факс працював винятково по цій справі, а доповіді начальству про комплекс заходів, що проводяться, загрожували перетворитися на сенс життя. Щойно призначений начальник підполковник Свірський. Смикав безперервно, змушений також весь час доповідати на гору. Звичний ритм було втрачено, і ціла структура займалася переливанням з пустого в порожнє, виконуючи накази згори. Черговий внизу на його запитальний погляд лише увімкнув звукозапис. Свірський уже був тут, і зосереджено дивився на нього. Ну, тут мужик, якого по телевізору показують. Прослухавши до кінця, майор зіщулився, пригадуючи. Гагаріна 27. Це район Тахофабрики. Знаю. Може, й на самому перехресті до залізниці. Всі посунули нагору. Свірський міста не знав зовсім. Адже був з метою запобігання корупційним схемам, присланий з іншої области. Оперативний склад зібрався за кілька хвилин. Ось! Тиснув коцюбку в мапу на стіні цей самий будинок. Рука підполковника потягла телефон з кишені. Проте погляд запитання зупинився на заступникові. Не спішіть. «Застаріг майор. Якась дебілкувата, чуєте по мові? То зна, що за дзвінок. Вже таке траплялося в інших містах і не раз. Потім на горіхи хлопці отримували. Нехай поїдуть і тихенько розвідують, що за Сонька і що за Богдан. Я б так радив, інакше день котові під хвіст». Як закрутиться по повній, вже нічого не вдіємо. Лише відписуватимось тиждень. Гаразд, згодився Свірський. Але буса зі спецпризначенцями я би взяв. Нехай стоїть десь під будинком. За наших часів і до біди недалеко. Як не дай Боже, він сам розумієш. Потім не розгребемось. Розвідка забрала 20 хвилин. І в тому ж складі група завітала до паспортного відділу. Начальниця миттєво віддала розпорядження, і на столі опинилася справа. Оцей вас цікавить. Сівірський власноруч відкинув політурку. Богдан Варибрус дивився з фотографії, такий самий, як у паспорті, котрий мав на руках «Мать вашу, трендець повний, от то вже подбала про нас доля!» Інно Григорівна промовив свірський, згрібаючи папери. «Хоч слово комусь і кудись, ви розумієте!» Усі рванули нагору. Ситуація вимагала негайного повідомлення за телефоном, що надіслали одразу ж після початку розслідування столичному важняку, полковнику Бакулі, якого першого дня призначено керувати операцію. Закрутилося не на жарт. Зображення підозрюваного пішло факсом. Та не встигла спрацювати техніка, як Бакула вже роздивлявся фотки в однокласниках, набравши на комп'ютері потрібні ім'я та прізвище. Хоч десь, хоч і з якогось боку, воно мало просунутися. Схоже, обличчя дивилось на нього з різних ракурсів, і важко було отак однозначно вирішити, він чи ні. Жінка, яка подзвонила в поліцію, майже втратила людську подобу, проте чітко пам'ятала, що підозрюваний, який давно не живе з дружиною, хоч і часто провідує сина, не показувався тут від Нового Року. Зате дружина на місці вона приїхала на свята з Італії. Столичний слідак знав свою справу, роздаючи вказівки чітко і конкретно. Ордера одночасно оформлялися у прокуратурі, спецпризначенці вантажилися до бусів в Свірський, відчуваючи холодок попід грудьми. Без перестанку доповідав нагору. От то вже постаралася планида. Як піде, бува щось не так. Запахне кінцем кар'єри. На згадку приходили нещодавні події в Черемисах, коли після невдачу затримання озброєних бандитів солідні чини пішли не те, що з роботи. Під суд, звільняючи посади, і відкриваючи вищим керівникам шляхи для нових зловживань. Таке життя. Лиш послизнися. Ті, що поруч роблять одну справу, наче вовки. Сидять тихо, а дивляться скоса. І нюх не втрачають, а раптом останні формальності виконано. Ну, Боже, помагай. Дарина прасувала тюль з вікон. Коли з'являєшся вдома двічі на рік, однаково всього не переробиш. Проте звичайна жіноча святкова хвороба здалися недостатньо білими. Тепер ще запрягти Тараса, щоб повісив. Цілий день за комп'ютером. Нехай допоможе. Тарасе, Тарасику, сину, зайнятий, бачте. Вона вже зібралася гніватися, коли таки почувся рух. А куди це він? Що відбувається? Рух несподівано перетворився на тупіт, і до кімнати вдерлися двоє в чорному, озброєні автоматами. Роботить спецназ, мордою пол, лежать. Вона навіть не встигла до ладу здивуватися. Ніс жінки встромився в килим, а навколо гупотіло, гупало, стухали двері, щось впало. Її вивив зі ступору пронизливий крик матері. «О, Господи, у неї ж хворе серце!» уявила, що відчуває старенька, побачивши цю картину. Дарина смикнулася, та її силом відзупинили. До кімнати заходили ще якісь люди, вони тихо говорили між собою, шукаючи щось. Чисто. Лише після цього її підняли і всадовили на стільчик. Підніс ніс тиснули посвідчення, яке однаково розпливалося перед очима. «Майорко Цюбко, карний розшук. Де ваш чоловік Богдан Варибрус?» «Звідки я знаю?» – на силу витиснула з себе Дарина. «Де моє мати? В неї хворе серце. Відпустіть їх, хто ви такі?» У відповіді наново тицнули ту саму ксиву. Ще раз повторюю запитання. «Де ваш чоловік?» Він підозрюється в скоєнні тяжкого злочину. «Що? Який злочин? Богдан?» «Коли ви бачили його останні?» «Півроку тому ми не живемо разом. Я живу в Італії. Там працюю, приїхала на свята. Я не бачила його. Що він накоїв? Він підозрюється в убивстві. Де він може бути зараз? Не знаю. Я не цікавлюся цим. Відпустіть мою маму. Звуки з іншої кімнати свідчили про те, що бабусі ставили аналогічні запитання. Відпустимо всіх і маму, і хлопця пообіцяв майор, але після того, як ви добре подумаєте над тим, про що я питаю. Не можу я цього знати, вигукнула Дарина. Мабуть, він вдома, де ж іще? А навколо вже усе перевертали. Тюль валялась на підлозі і через неї навіть не намагалася переступати. Відчиняли дверця та шаф, висували Шухляди. Жах охопив її. Тараси, де ти? Заспокойтеся, вів своєї майор, і відповідайте. У дому вашого чоловіка немає, і, схоже, давно. Зараз опитують сусідів. Його ніхто не бачив від часу скоєння злочину. Де ще він може ховатися? Не знаю, не своїм голосом закричала Дарина. Я нічого не знаю і нічого не маю з ним. Відпустіть мою дитину, вона нічого не зробила. Дарина намагалась підвестися, та їй не дозволили. Усе тривало довго. Тихий будинок перетворився на вулик. Шукали скрізь, у підвалі та на горищі, у металевих гаражах на подвір'ї. Сусіди злякано спостерігали за процесом. Усіх трьох вивели на двір і посадили до одного з бусів. Хвиля неймовірно спотворних чуток покотилася містом, набираючи потужності. Люди вмикали телевізори і вже зовсім інакше сприймали кадри розстрілу у далекому Виставковому центрі чужого міста Полковник Бакула Їхав на доповідь На самісінький верх Ця майже щоденна процедура Діставала Заважаючи нормально працювати Вибивала з колії Але хіба там розуміють Дай результат І то вже Бо Європа, бачте, дивується У голові реально не складалося у нього був підозрюваний, причому такий, що здавалося, перспективи успішного завершення справи ставали справді реальними. Проте оптимізму не додалося, а неупевненість дедалі зростала, готуючи підґрунтя для поганого перечуття. Машину постійно підкидало на вибоїнах, хоч водій старався як міг, і від того – Нотатки виходили кривими і на силу читалися. Бракувало лише у високому кабінеті почати бекати. Він зробив зусилля, аби зосередитися. Склад осіб, які забажали слухати доповідь слідчого з надзвичайно важливих, у будь-кого міг би відібрати мову. Важкі і недобрі очі свердлили з усіх боків, відволікаючи і спрямовуючи хід його думок у паралельне русло. Виручили технічні засоби. На флешці, матеріал заздалегідь був викладений в належному порядку, і тепер теплий палець лише рухав курсором, і доповідь виходила більш-менш доладна. Унаслідок оперативно-розшукових заходів були виявлені свідки, які показали, що мешканець міста, 42-річний Богдан Варибрус, схожий на злочинця, зафіксованого охоронною системою, упродовж 40 хвилин з моменту отримання даних було розроблено і проведено операцію в усіх можливих місцях перебування підозрюваного одночасно із залученням оперативного складу та спецпідрозділів. Даної особи не виявили. Проте шляхом роботи зі свідками та проведених обшуків ми тепер оперуємо наступними даними. Відчуття, що пітніє чоло, було нестерпним. Напевно, і на носі краплі повиступали. Бачать чи ні? Швидше б До дупи всі його факти та розумні фрази. Врятувати могло тільки одне – аби злочинець сидів у камері. В нього ж лише підозрюваний у флешці. Підозрюваний у масовому розстрілі 31 грудня, упізнаний більшістю свідків. Проте близькі родичі, а саме мати, син, дружина та ще кілька людей на відеоматеріалах з Нірвани його не опізнали, відзначивши лише портретну схожість. Вилучено велику кількість домашніх фотографій підозрюваного, з якими в даний час працюють експерти. І попередні висновки свідчать про велику ймовірність того, що злочин скоїв саме він. Окрім цього, у помешканні Варібруса було знайдено значну кількість речових доказів, які дозволяють стверджувати, що підозрюваний серйозно займається чорною археологією. Це саме показали свідки, включаючи близьких родичів. Співставляючи дані факти з висновками експертів стосовно зброї, якою здійснювалося вбивство, ми можемо зі значною ймовірністю стверджувати, що саме... Богдан Варибрус міг мати пістолет, здобутий шляхом розкопок і наступної реставрації та доведення його до бойового стану. Співставляючи також відсутність підозрюваного у місцях його звичного перебування, а також у мобільних мережах за належним йому номером від 29 грудня, можна стверджувати, що Варибрус готувався, і здійснивши убивство, заліг на дно. В даний час ведуться оперативно розшукові заходи з метою встановлення мотивів та виявлення можливого. Він підвівся різко і рішуче. Німий погляд, вперше в головного слідчя, пробираючи до мозку кісток. Пальці ковзнули по шиї. Відшукали велику бородавку під правим бухом, наче переконуючись, що вона на місці. «Ведуться, кажеш. Ти знаєш, відколи вони ведуться? Ти уявляєш, який резонанс викликає оте твоє безпомічне борсання? Не в Україні, в цілій Європі, у світі, тоді як ми в самому центрі уваги. Знаєш, кого ти мені нагадуєш своїми слідчими діями? Студента, який вперше в житті біля дівки стоїть і не знає, чи то ширинько розчіпати, чи вірші читати. От так ти довіру виправдовуєш, у тебе ціла армія під руками, а ти хлопа з села не можеш взяти. А замість цього вішуєш на вуха людям, які... Оце сюди приїхав, щоб повідомити Що проводяться заходи Твоя слідчо-оперативна група Стільки народу налічує а? Тобі виключні повноваження дали І ти якогось селюка З підвалу Витягти не годен Чого мовчиш? Ситуація не зовсім така Як вас інформували Бакула з острахом Відчував, що власний голос стає геть зовсім чужим, і думки не слухаються. Підозрюваний не є людиною з села ні в прямому, ні в переносному розумінні. Злочин старанно готувався. Не виключається наявність у нього спільників з криміналітету. До того ж, Богдан Варибрус поки що лише підозрюваний, і жодного незаперечного доказу його участі в вбивствах немає. Він верс не знати що, аби тільки не мовчати, відчуваючи, як занурюється глибше і глибше. «Як це немає? Чому?» – не зрозумів представник іншого відомства також у генеральських погонах. «А ви що?» Не маєте в розпорядженні експертів? У звітах ваших йдеться про більше, ніж сто експертиз. Ви на цілу країну об'явили, я на власні вуха чув, сто експертиз. Двісті, ви провели з іншого кутка. Я особисто чув двісті. І ви заявляєте? Я не спілкувався з пресою, тамуючи чи недоречну злість, відповів Бакула. Отримав такий наказ. І за ці дані, надані для мас-медіа кимось іншим, не можу відповідати. Насправді кількість проведених експертиз договорити не дали. Я бачу, що не можеш. Взагалі нічого не можеш. Твій кілер-годину в магазині токся, без рукавиць. Брав, що хотів, клав на місце і ви не маєте незаперечних доказів, то він скільки ще часу в статусі підозрюваного ходитиме, доки на Гаваях не опиниться? Я в притул не розумію, полковнику, яким чином ви на цій посаді опинилися, промовив ще один, хто досі мовчав. Кваліфікація ваша, м'яко кажучи, викликає здивування». Ви взагалі до цього вели якісь справи? Так точно. Послужний список можу представити на першу вимогу. Краще варий Бруса цього представ мляво, хоча й не так ворожу порадив ще один. Інакше послужний список може перерватися. Повір мені, так не ведуться справи. Дуже «Не кваліфіковано, і це м'яко сказано. Бакола, той, хто починав екзекусію, сівся на місце. Якщо за три дні оцей твій так званий підозрюваний не сидітиме за ґратами з усіма належними атрибутами у вигляді незаперечних доказів, краще не доводь до цього. На передньому місці ти вже не опинишся. Навіть не сподівайся. Я читав оці твої фантазії, які ти називаєш версіями. Це прямий шлях, сам знаєш куди. Так що, дурі, з голови викинь і працюй по варибрусу. Ось єдиний твій шанс. Це було цілковите божевілля. Голова давно вже не варила, Проте Бакула таки спромігся, приїхавши додому, зібрати керівний склад слідчої групи і провести нараду. Люди не сиділи, склавши руки, і за день багато що вдалося зробити.